Так говорили вони, а в іра душа трепетала. Та силоміць привели його слуги протеї насильно, підперезали, а він усім тілом тремтів, з переляку. Лаючи іра, гукнув на ім'я Антіной і промовив Краще б не жить, не родитись. Тобі, хвастовитий бугаю, надто тремти ж бо, й старого боїся цього чоловіка. Що облягли його злидні й недоля тяжка пригнітила. От що скажу я тобі, і так воно статися має, як подолає старий і покажеться дущим на силі. Вкину я в чорний тебе корабель і в ньому спроваджу на суходіл. До ехета державця, Губителя смертних. Вуха і ніс він тобі Відітне безпощадною міддю. Сором твій вирвий живцем Віддасть його псам на поживу. Так він сказав, І той тілом усім затримтів іще більше. Пхнули його на середину І руки обидві піднесли. Тут міркувати незламний Почав одісей богосвітлий вдарити так, щоб на місці той впав і душа б відлетіла, чи тільки злегка ударить, щоб він по землі простягнувся. Поміркувавши про себе, він визнав усе ж за найкраще вдарити злегка, щоб часом Ахеї його не впізнали. От замахнулись обидва, Ударив ір одіссея в праве плече, а той його вдарив під вухо, аж кістка хруснула й пасока з рота кривавим струмком заюшила. З стоганом впавши в пил, іскрегочучи дико зубами, землю він п'ятими бив, Женихи ж благородні, здійнявши руки вгору, з сміху аж умирали, за ноги з передпокою потяг одіссей його через подвір'я, аж до сіней під ворітьми, й до муру, що коло подвір'я, щільно його притуливши, дав костур, як берло у руки, став говорити до нього і словом звернувшись крилатим. От і сиди тут, свиней, і собак відганяй, боягузе. Більше уже верховодом не бути тобі над старцями і жебраками, щоб лихо ще гірше тебе не спіткало. Мовивши це, через плечі собі він закинув за спину латані в боги сакви, замість ременя шнур підв'язавши, і, відійшовши, сів на порозі, і сміхом вертались в дім женихи, і такими вітали чужинця словами. «Ай, тобі гостю сам Зевс подає, і боги всі безсмертні, те, чого прагнеш душею, що любе для тебе і миле». Крайбу поклав ти тепер жебранині цього ненажери серед народу. Спровадимо, скоро цього ми приблуду на суходіл до ехета державця губителя смертних. Так вони мовили, і рад був з їх слів Одісей богосвітлий. А після того підніс Антіною кендю великий, жиром і кров'ю начинений, Ще й амфіном дві хлібини з кошика, взявши, подав Одісеєві із золотої, випивши чаші, вітав його, І так він до нього промовив Радуйся, батьку чужинче, нехай тобі випаде щастя хоч на майбутнє, бо й досі біди зазнаєш ти багато.